Ние сме всички цветове е спектакълът, който тази вечер ще събере над 1500 участници от България и чужбина. Откритата сцена с 30 метрова светеща кула очакваме да е цветна и мащабна метафора на всички теми от програмата на Пловдив 2019 и мотото заедно. Пловдив 2019. Европейска столица на културата. Създаваме заедно. Вълнението е голямо и обяснимо, защото Пловдив е първият български град, който става европейска столица на културата. 34 години след създаването на тази инициатива от Мелина Меркури и възникването на това звание. Устал най навио και ке четири флия. Устал що ли мами една ке вио кетерия ке Незабравимата гръцка актриса, която става световно известна с филма Никога в неделя, режисиран от съпруга и Жул Сен, емигрира след военния преврат в Гърция и посвещава времето си да информира Западна Европа и света срещу хунтата, а след като се връща в Гърция и става министр на културата в правителството на Андреас Папандрео през 1985, инициира формата Европейска столица на културата. А ефектът от титлата Европейска столица на културата е голям, не само в култур, но и в социално и економическо отношение, както за града, така и за региона. Затова миг като този, когато Пловдив беше обявен за победител в състезанието с другите български градове, остава в историята. Сега в филмите обиквеним Барбани. Министър? господин министър Журито за избор на европейски кандидат за европейска столица на културата през 2019 година в България by vote, с мажоритарно гласуване of... препоръчва да номинирате град Пловдив. Пловдив Пътят до избора не е лесен ето как го обяснява Надя Грицо, с която разговарях в Брюксел в един от етапите на кандидатстването на Пловдив. Надя Грицо е базирана в Хамбург, Германия и консултира екипа на Пловдив от далечната 2012 -та. Преди това е работила и по кандидатурата на германския град Есен, който през 2010-та беше Европейска столица на културата. Right. Nice. не е достатъчно един град да е хубавичък и известен за да стане Европейска столица на културата. А да покаже, че се нужда от тази титул, за да подсили някои аспекти от града, които биха се неглижирали, да постави акцент и да направи нещо добро в перспектива за своите граждани. Напълно споделям отношението, което имате към Пловдив като един от най-старите градове в България, но видяно от към Германия, например, не са много хората, които наистина знаят какво изпускат, като не са били в Пловдив. Точно за това е важно един град да е европейска столица на културата. Пловдив влиза в световната карта и на световните медии. В началото на 2019 и CNN и британският вестник Guardian и Financial Times посветиха специални материали за града на Тепетата. Важно е и да не забравяме за темите, идеите и енергията, които отличиха Пловдив от останалите български градове – проектите в Столипиново, Тютюневите складове, островът Адата в река Марийца, точки на съприкосновение с проблеми, защото изкуството е призвано да донесе и социална промяна – нещо, в което вярват в Европа. Титлата не е просто значка на ревера на кмета, казва кметът на полския град Вроцлав Рафал Дуткевич в интервю, което направихме в годината, когато Вроцлав беше европейска столица на културата, 2016. Посланието, което искаме да отправим е, че първо Европа е нещо голямо и смислено. Второ ще цитирам думите на един полски епископ, който праща писмо, което заляга в основите на помирението между Германия и Поша след войната. Ние ви прощаваме и искаме прошка. На фона на оплакванията и критичните уструмия в социалните мрежи към пловди в Европейска столица на културата, трябва да отбележим, че на пловди в 2019 се радват повече отвън. Директорът на артистичната програма «Балкан Трафик» на един от най-големите центрове за изкуство Бозар в Брюксел, Николас Виерс, ми каза няколко месеца преди официалното откриване на в 2019, че Балканите са бъдещето на културата в Европа. Бъдещето на Европа е в Балканите. В България вие идвате от комунистически режим и новото поколение израства с това и знае, че трябва да се мисли за култура с собствени средства, при бедни фондове за култура и че трябва да преосмисля и преоткрива потенциала на културата и изкуствата да променят средата. Защото има разлика между пари и вдъхновение, между строителство и изкуство, между ремонти и арт-инсталации, между политици и артисти, дали парите са закъсняли, защо ремонтите на улиците продължават, защо кинокосмоса все още е в руини, защо изгоряха тютюновите складове, как така има частта на остров и дали са потърсени собствениците, има ли зали, са въпроси все за пари и управление, въпроси към общината. А какво ще видим на сцената е въпрос към артпрограматорите, артистите и творците и още por azlikite di Matera, tutti di Matera, i Murri, Paolicelli di Lecce. Каква е разликата между Матера, италианският град, който точно след седмица на 19 януари ще открие своята година като Европейска столица на културата, и Пловдив? Отговорът на Светлана Коюмджиева, артистичен директор на Пловдив 2019. Основната разлика е, че Матера, все пак техният бит, тяхната кандидатура беше заедно с целия регион Базиликата. Разликата с Матера на чисто на оперативно ниво е, че Тяхното законодателство позволява да правят директни възлагания в процеса на програмиране. Т.е. те могат свободно да избират партньорите, с които искат да работят, да ги посочват. Докато при нас целият процес преминава през отворени покани и процедури по законно за обществените поръчки. Да се върнем към основите. 1985-та, когато тръгва инициативата Европейска столица на културата. Жак Ланг, френският министр на културата, е един от двигателите. Нашата цяло е ясно да подчертаем през един символичен и емблематичен акт, че културата трябва да е най-голямата сила в конструкцията на Европа. Диалог между култури, взаимно опознаване, любопитство към непознати градове, от страна на света и регенериране на градовете. в Това е магията Европейска столица на културата. И когато ги виждаме изброени, всичките тези градове, които в миналото са били европейски столици на културата, виждаме как работи тази формула. Разпознаване, прозвънтяване в спомените. Да, чували сме. Всичките тези градове, които с няколко изключения съвсем съзнателно, не съвпадат с столиците на тези държави. 1985 Атенц Миленовечентотантасей Фиренце 1987 Амстрадам 1988 Berlin 1989 Paris 1990 Glasgow 1991 Dublin Antwerpen 1994 Lisboa 1995 Luxemburg 1996 Copenhagen и накрая, очакването, 2019 годината, когато най-старият, все още жив град, и в България, и в Европа, и шестият в света, Пловдив открива себе си официално и публично като Европейска столица на културата е днес, 12 януари. Добро утро, Пловдив! Нека да го видим с любопитство и надежда, като Европейската столица на културата. За събота 150 Ирина на Недева. Пловдив! Everything happens!